Pista 2 Artă și magie Mesaje enigmatice din Paleolitic Cuvântul muzeu aplicat la peșteri e de altminte mai potrivit decât s-ar crede. Săpate în piatră sau zugrăvite în culori pe pereții ce mărginesc întunericul tunericul supământean, se înșiră opere de artă desăvârșită a acestor contemporani ai mamutului și ai renului. Emil Racoviță În Speologia, o știință nouă a străvechilor taine supământești 1927. Evident, contrastul dintre ariditatea solului saharian și bogățiile sale subterane, brusc revelate, stârnește, pe drept cuvânt, imaginația oamenilor. Dar se va vedea că cel mai mare deșert din lume tăinuiește încă multe alte secrete, că starea lui, dezolantă din zilele noastre, nu e la urma urmelor decât un aspect tranzitoriu din îndelungata sa experiență intim legată odinioară de viața oamenilor, și încărcată cu o parte din istoria lor. Ari Lot, în Freștele din Tasilii, 1958 Altamira nu este o peșteră cu picturi cu atâtea altele. Altamira este un sanctuar al genului uman de care te apropii cu fiorii venerației pentru a căpăta încredere în nesfârșita capacitate de creație a omului. Marcian Bleahu, în Omul și Peștera, 1978 Dicționar. Artă. Activitatea omului care are drept scop producerea unor valori estetice și care folosește mijloace de exprimare cu caracter specific. Magie. Totalitatea procedeelor, gesturilor, etc., prin care se crede că pot fi invocate anumite forțe supranaturale spre a produce miracole. Din dicționarul explicativ al limbii române 1975. O fetiță de 5 ani face o descoperire senzațională: mamuțe lan și rinoceri în Europa apuseană, venerele de lut, rituarurile fecundației, enigma mâinilor cu degete retezate, picturile din peștera de la Alibeg, frecele din Tasilii, Sahara a fost cândva o regiune roditoare, sculpturi megalitice în carpați, în deceniul al cincele al veacului trecut, în presa pariziană au apărut câteva informații în care se arăta că pe pereții unor peșteri, mai ales din sudul țării, s-au descoperit niște desene ciudate, unele dintre ele colorate, care ar avea o vechime de câteva milenii. Autorii acestor descoperiri întâmplătoare n-au fost luați în serios. Nimeni nu credea atunci că, în urmă cu mii de ani, Homo sapiens s-ar fi putut îndeletnici cu desenul și pictura. Dar câțiva ani mai târziu, în 1864, în stațiunea preistorică din peștera La Madeleine, se descoperă o lamă de os, de fapt de fildeș, pe care spre artiști gravaseră imaginea unui mamut. Un mamut pe teritoriul Franței, în departamentul Dordoni, pe malul râului Vézère? Imposibil! În Siberia poate, dar nu în inima Franței. Umoriștii și caricaturiștii găsiseră din nou material pentru desenele și catrenele lor satirice. Au fost însă și câțiva oameni de știință care nu vedeau nimic de râs în mamutul gravat în fildeș. Ei și-au adus aminte de o descoperire asemănătoare făcută mai demult, în 1840, de către notarul de Sivrei, departamentul Vian, care a găsit în peștera de la Șafo un fragment de os pe care erau gravați doi cai sălbatici. Neștiind despre ce e vorba, notarul predase piesa lui Prosper Marime, pe atunci inspector al monumentelor istorice, care o trimise muzeului din Clunii, unde a fost înregistrat ca gravură celtică. Oare nu exista o legătură între cele două gravuri pe fragmentele de os? Ambele fusese descoperite în peșteri, dar cine erau autorii lor și când fusese executate? Discuțiile erau întoi când sosiră vești interesante din Spania. La vreo 30 km de orașul Santander, un vânător care urca pe colina, numită Altamira, își pierduse câinele. Parcă l înghițise pământul, avea să povestească mai târziu vânătorul. Și nu era departe de adevăr. Câinele căzuse într-o groapă mascată de o îngrămădire de bolovani. Dând la o parte pietrele ca să-și poată recupera animalul, Vânătorul descoperi intrarea într-o peșteră. Nu dădu nicio importanță acestei descoperiri, dar câteva zile mai târziu vânătorul îi povesti proprietarului terenului, Don Marcelino de Santuola, un nobil scăpătat, ce pătise cu câinele său. Don Marcelino nu-și cultiva pământul, de altfel complet neroditor, dar cum din titlul de marchiz nu se putea trăi, practica ocazională avocatura în norășelul Santiliana, în clipele de răgaz se ocupa cu arheologia ca amator firește. Au mai trecut însă șapte ani de la descoperirea peșterii până ce proprietarul ei se decise, în 1875, să o exploreze. Descoperi mai întâi niște bucăți de silex care păreau lucrate de mâna omului, apoi o piatră gravată cu un cap de animal greu de identificat și tot felul de alte piese pe care le trimise unui prieten francez, arheolog, pentru Marea Expoziție Internațională de la Paris din 1878. Interesul pe care l-au stârnit descoperirile lui l-a îndemnat pe don Marcelino să-și continue cu zel cercetările. Descoperirea acea mare, care a transformat Altamira în cea mai vestită peșteră din lume, n-a făcut-o însă arheologul amator, ci fetița sa în vârstă de 5 ani. Întâmplarea, cu pronunțat iz anecdotic, dar se pare că strict autentică, este redată plastic de Marcian Blahu în Omul și Peștera, editura Sporturism, București, 1978. Citat Cedând rugăminților ficei sale, Maria, o fetiță de cinci ani, o lor și pe aceasta cu el, punându-se să se joace în peșteră, în timp ce el se apucă să sape. Fetița, luând o lumânare, se puse să cutreiere peștera fără frică, ajungând până în ungherele cele mai îndepărtate, în care tatăl ei nu ar fi putut pătrunde decât în genunchi sau târându-se. Fiind mai mică, izbuti să stea în picioare și să cuprindă în tihnă bolta cu ochii. Deodată, îngrozită începu să strige cu disperare. Toros! Toros! Tauri! Tauri! Fugind spre tatăl ei. El încercă să o liniștească, spunându-i că nu au ce căuta tauri în peșteră, dar fetița nu se lăsă până nu-l trase spre ungherul cu pricina arătându-i tavanul. Și atunci, în fața ochilor uimiți ai lui Santuola, se înfățișă acea panoramă unică în felul ei în lume, care avea să uimească de acum înainte întreaga omenire. Pe tavanul peșterii se înșirau ghieburi de stâncă, unele lângă altele, ce păreau trupuri de animale. Și peste acestea erau date culori negre, roșii, cafenii, galbene, strălucitoare și proaspete, de parcă atunci ar fi fost aplicate, care accentuau formele în relief sau creau altele. Ceea ce se vedea nu erau tauri, ci bizoni și bouri, animale de mult dispărute din Spania. Ele erau în poziție de odihnă, în fugă, păscând sau răpuse de săgeți. Proporțiile, mișcarea, musculatura, expresia erau desăvârșite, dovedind un ascuțit spirit de observație și o mare maestrie în redare. Întreaga frescă era de o stranie frumusețe, atât prin colorit cât și prin desen. Desigur că don Marcelino nu-și putea da seama ce vârstă au aceste reprezentări grafice, dar era sigur că erau foarte vechi. Bizonul și baurul dispăruseră de mult din Spania. Se decise să apeleze la un specialist și scrise profesorului Villanova de la Universitatea din Madrid, care veni la Altamira și, după ce examină picturile, arată că, după părerea lui, sunt opera unor oameni primitivi care au trăit în urmă cu multe milenii. Peștera de la Altamira a devenit curând renumită în întreaga Europa. Printre miile de vizitatori s-a aflat și regele Alfons al XII-lea al Spaniei, care o declară pe Micuța Maria eroină națională. În 1880, însă, la Congresul Internațional de Antropologie și Arheologie de la Lisabona, lucrurile luară o cu totul altă întorsătură. După ce Vilanova și Santola prezentară o comunicare însoțită de reproduceri după picturile din peșteră și trebuiau să urmeze discuții, președintele congresului loc cuvântul și spuse între altele. Antevorbitorul a pus la grea încercare buna noastră credință, după care adăugă Egiptul este locul de baștina al artei plastice, înaintea acesteia n-a existat și nici nu putea să existe alta. Încheia citatul cei mai mulți dintre participanții la congres au fost de acord cu președintele. N-au mai urmat niciun fel de discuții, iar gloria efemera a peșterii Altamira părea că se stinsese tot atât de brusc precum apăruse. Marchizul deveni și el ținta ironiilor. Ziarele vorbeau despre falsificatorii de la Altamira, revistele satirice despre îmblânzitorii de bizoni. Una dintre ele arătă că în 1875, Don Marcelino a depostise la el vreme de câteva săptămâni doi prieteni pictori de profesie. Congresul de la Lisabona a constituit o frână în calea studiului artei rupestre, în sensul că i-a amânat începuturile cu vreo două decenii. Arheologii, mulți dintre ei amatori, au luat de bune deciziile de la Lisabona ale arheologilor profesioniști și au ignorat pur și simplu desenele de pe pereții peșterilor explorate. Abatele Codurban, de pildă, care între anii 1881 și 1884 a cercetat peștera Marsulas în departamentul Odgaron, a descoperit și clasat numeroase unelte, pietre gravate, oase și fildeșuri sculptate, dar nu s a ocupat câtuși de puțin de picturile de pe pereți, mult mai interesante. Leopold Chiron, care cercetase peștera Chabot în departamentul Gard, și reușise, cu mijlațele de atunci încă modeste ale fotografiei, să prezinte reproduceri după desene parietale la reuniuni științifice din 1889 și 1890, n-a fost nici el scutit de comentariile ironice ale colegilor săi. Realitatea artei primitive avea să fie admisă, după părerea acelui așu bleahu, abia în 1895 și atunci cu timiditate. Iată cum s-au desfășurat evenimentele în valea râului Vezer din Dordonie, care urma să devină una dintre cele mai importante regiuni pentru studiile de arheologie și antropologie. Citat. Aici se deschide în marginea drumului principal gura peșterii Lamut, în care arheologul Dallo, să pasă timp de 13 ani până ce o părăsise, declarând că nu mai prezintă interes. Proprietarul peșterii a folosit-o un timp pentru a dăposti în ea oi, apoi a transformat-o în depozit de butoaie și lăzi. În 1895, vrând să-și mărească pivnița, proprietarul s-a apucat cu ajutorul unor oameni să sape podeaua peșterii și, spre surprinderea tuturor, într-unul din pereți a apărut un orificiu strâmt, care fusese până atunci acoperit cu pământ. Un tânăr se aventură prin această deschidere și ajunse cu dificultate într-o galerie necunoscută a peșterii, unde îi se păru că vede diverse desene de animale pe pereți. La reîntoarcere a povestit celor de afară ce văzuse fără însă a fi crezut. Poate că lucrurile nu ar fi mers mai departe dacă întâmplarea nu ar fi ajuns la urechile unui arheolog amator din partea locului, Gaston Bertumeiru, care s-a dus să vadă și el descoperirea. Și, într-adevăr, dincolo de greu abordabil la intrare, a zărit și el ciudatele desene de pe pereți. El a înștiințat imediat un cunoscut arheolog, Emil Revier, care a sosit la fața locului și a început cercetarea sistematică a peșterii. Pământul care acoperise intrarea s-a dovedit a conține unelte paleolitice aparținând la diverse culturi, în succesiune stratigrafică. Aceasta însemna că el data din timpuri străvechi și că din paleolitic nu mai călcase nimeni dincolo de strâmtoare. Și totuși, dincolo erau desene pe pereți și încă desene care reprezentau animale de mult dispărute din acele părți. Mamuți, bizoni, urși de peșteră, reni, etc. În plus, unele din desene erau acoperite în parte de o crustă stalagmitică, ceea ce confirma vechimea lor. Orice înșelătorie era de data aceasta exclusă. Desenele nu puteau fi decât paleolitice. Și astfel, Rivier, același care cu 15 ani înainte îi se opusese lui Santuola, a fost nevoit să invoce arta paleolitică, a cărei existență o negase cu învărșunare. Încheiat citatul. Disciplina care se ocupă cu arta paleolitică se va naște însă câțiva ani mai târziu, odată cu secolul nostru. Datorită în bună parte a batelui Ari Broly, care a îmbrăcat foarte de tânăr peste sutana monahală, salopeta de arheolog. Dar la Ari Broly și la contribuția sa esențială la noua disciplină, precum și la prietenia sa cu Emil Racoviță, vom reveni pe larg mai departe. Primii ani ai veacului nostru aduc numeroase descoperiri și explorări de peșteri de o parte și cealaltă a pirineilor, în spațiul franco-cantabric, cum numesc arheologii și antropologii această vastă regiune în care abundă vestigiile culturii materiale și manifestările artistice ale omului primitiv. Începând din 1901, Ari Brăi și Louis Capitan, împreună cu arheologul amator Denis Plivoni, explorează peșterile Le Cambarel și Font de Gom din Valea Vezer, descoperind câteva sute de desene și picturi parietale. În 1903, în Franța, fusese descoperite 16 peșteri, între care două, Leocalevi și Teija, cu gravuri pe stalagmite, iar în Spania 17, dintre care 12 de către un amator, învățătorul Alcade del Rio. Amatorii au avut merite deosebite în acțiunea de descoperire și cercetare a peșterilor în acea perioadă de început, ceea ce este explicabil. Cunoșteau regiunea care era fie locul lor de baștină, fie locul unde își desfășurau de mulți ani activitatea. Una dintre cele mai interesante peșteri, Nios, în departamentul Ariège, a fost explorată de Jean Molar, ofițer pensionar, împreună cu fiul său, Paul, de 15 ani. Aici au descoperit un perete unde pe o lungime de peste 40 de metri se înșirau nenumărate desene de animale. Tot așa, numai puțin celebrele peșteri tug Doduber și Trois Frères au fost descoperite în 1912 de contele Henri Beguin și cei trei fii ai săi, de unde și numele dat peșterii, Le Trois Frères. Despre desenele din peșterile tug și Trois Frères, Biospeologul Ștefan Negra, care le-a vizitat în 1975 la invitația actualului proprietar, un nepot al contelui Henri Beguin, notează Peștera este splendid, concreționată, dar n-am ochi decât pentru gravuri și picturi adesea suprapuse E un spectacol de-a dreptul mișcător, tulburător Sunt copleșit de realismul, de vigoare și, de ce nu, de modernismul cu care sunt redate siluetele animalelor Încheia citatul din Prin Peșterile Lumii, editura Sport-Turism, București, 1979. În total, până astăzi, s-au descoperit aproape 150 de peșteri cu desene, picturi și gravuri executate de omul paleolitic, majoritatea aflându-se, cum arătam, în Franța și Spania. Firește că fiecare dintre aceste peșteri își are povestea ei. Unele erau cunoscute de mult, fără a fi explorate temeinic. Altele au fost descoperite întâmplător. Întâmplarea joacă un rol destul de însemnat în activitatea arheologului și speologului. În sfârșit, alte asemenea descoperiri sunt rodul unei acțiuni sistematice întreprinse de arheologi în zonele în care s-a constatat că peșterile au fost intens folosite de oamenii primitivi, cum sunt versantul nordic al Pirineilor sau coasta golfului Biscaya, Cantabria sau Valea Vezer din Dordonie. Merită relatate și împrejurările legate de descoperirea peșterii Lasco din bazinul râului Dordogne, deoarece prezintă curioase coincidențe cu descoperirea peșterii Altamira, cu care de altfel împarte celebritatea. Într-o zi din septembrie 1940, în pădurea de pe colina Lasco, lângă Montignac, patru tineri între 15 și 17 ani își pierduseră câinele care îi însoțea în plimbarea lor. Cum bănuiau că animalul căzuse într-un fel de groapă acoperită cu iarbă și mușchi, probabil o vizuină de vulpe sau de viezure, se întorsă la a doua zi cu o frânghie și o lampă de buzunar. Găsirea câinele viu și nevătămat, de asemenea găsirea numeroase alte animale. Groapa era intrarea într-o peșteră pe pereții căreia se înșirau sute și sute de picturi, reprezentând bizon și reni, cerbi și cai sălbatici, colorați în negru, roșu, brun și galben, redați cu un minunat simț al proporțiilor. Tinerii au povestit întâmplarea învățătorului lor din Montignac, care îl anunță pe abatele bruie. Acesta, după ce o vizită, declară că, alături de Altamira, Lasco este cea mai interesantă peșteră cu picturi rupestre din lume. Și ambele, după cum pe bună dreptate remarcă Bleahu, își datorează descoperirea unor copii și unor câini. Din păcate, lungul șir de succese înregistrate în primele decenii ale veacului nostru în descoperirea și studierea artei parietale a omului primitiv a fost întunecat de câteva întâmplări regretabile datorate fie lipsei de experiență inerente oricărui început, fie neglijenței și nepăsării care au dus deopotrivă la deteriorarea uneori la distrugerea unor importante vestigii. Un exemplu îl constituie explorarea peșterii Tuc Doduberi, unde fiii contelui Beguen au descoperit în fundul unei galerii celebrii bizoni plămădiți în argilă. Erau primele statui găsite într-o peșteră, sculpturi având o vechime de 13-15 milenii. Cuprinși de o emoție justificată, cei trei tineri au alergat să-l cheme pe tată lor, care a sosit împreună cu cei care îl ajutau la săpături într-o galerie apropiată cu toții au început să se învârtească entuziasmați în jurul statuilor, admirându-le, comentându-le și călcând cu bocancii lor de speologi țintuiți urmele de picioare imprimate în lutul peșterii, urme vechi de milenii și care în lumina slabă nu se distingeau prea bine. După părerea unor cercetători, aceste urme indicau pașii unui dans ritual care se executa în jurul statuilor în cadrul unei ceremonii menite să asigure succesul la vânătoarea de bizon. Din păcate, ele au fost observate prea târziu, călcate în picioare de imprudenții arheologi amatori. Au fost în cea mai mare parte distruse în câteva clipe, după ce deinuiseră neatinse vreme de multe milenii. Tot la Duber și Letrua Troafraert s au observat, după un timp mai lung de la explorarea lor, apariția unui puf alb și fin provenit de la un mucegai. Vizitatorii aduseseră, odată cu praful de pe pantofilor, sporii unei ciuperci. Un alt exemplu îl constituie chiar peștera Lascaux, această capelă sixtină a preistoriei, astfel calificată de un arheolog aparținând contului de la Roșfucol, un număr apreciabil dintre peșterile cu picturi parietale aparțin unor aristocrați, fapt explicabil prin aceea că în Franța și Spania familiile făcând parte din aristocrație și-au păstrat în bună parte domeniile. Imediat după ultimul război mondial, odată cu impetuasa a activității turistice, Contele a hotărât să deschidă peștera pentru public și a întreprins câteva amenajări. A instalat lumina electrică, a construit o pistă betonată și, ca orice obiectiv turistic, peștera Lasco a fost înzestrată cu un parking, un restaurant și diferite alte anexe. Turiștii au început să vină cu miile, ba chiar cu zecile de mii, spre a admira aceste manifestări unice ale artei omului primitiv. După câțiva ani de turism intens, au apărut consecințele neașteptate. Pe pereții peșterii a început să prolifereze o specie de alge verzi, iar bioxidul de carbon provenit din respirația miilor de vizitatori, combinat cu apa, a dat acid carbonic care a început să atace pereții. Arheologii au dat semnalul de alarmă cerând luarea de măsuri urgente. Contele care oricum reușise să agonisească o sumă frumușică de pe urma obiectivului turistic de pe domeniul lui, donă peștera statului. Comisia Monumentelor o închise pentru vizitatori, luăm măsuri de combatere chimică a algelor și asigură purificarea aerului și reglementarea temperaturii și umidității cu ajutorul unei instalații de climatizare dintre cele folosite pe submarine. Astfel au fost salvate vestigiile unice din peștera Lasco, unde nu mai au astăzi acces decât specialiștii și numai pe baza unor aprobări speciale care se obțin destul de greu. Pentru turiști s-a construit alături un pseudo-Lasco, o grotă artificială în care sunt reproduși cu fidelitate pereții cu picturile copiate în tocmai. Exemple de felul celor de mai sus mai sunt, dar ele aparțin din fericire trecutului. Astăzi nu mai există în general pericolul degradării monumentelor de artă rupestră. Marea majoritate a peșterilor care adăpostesc aceste străvechi manifestări ale omului sunt ocrotite prin lege, sunt monumente istorice, de fapt preistorice. Dacă păstrarea în bune condiții a peșterilor cu vestigii de arte rupestră nu mai constituie astăzi o problemă pentru cercetătorii preistoriei, nu se poate spune că ei sunt acum complet lipsiți de griji. O problemă o constituie de pildă scepticismul unora pentru care 30 sau 40 de milenii constituie o perioadă incredibilă de neconceput. Am reprodus acuzațiile ce s-au adus proprietarului și descoperitorului peșterii Altamira. N-au scăpat de asemenea acuzații însoțite de ironii, nici alți exploratori ai peșterilor cu picturi, deși, în unele cazuri, puține la număr, ele s-au dovedit justificate. Specialiștii care au studiat arta parietală a omului primitiv au fost și ei ținta atacurilor adesea înverșunate ale scepticilor. Însuși, Arii Brăiei, căruia îi plăcea supranumele la Preistoar, pe care îl primise nu numai fiindcă era abate, dar mai ales fiindcă așezase pe baze noi studiul preistoriei în lumina descoperirilor din peșteri, așadar, Bruii fusese de câteva ori învinuit de fals acuzație care i s-a adus și după moarte. S-a stins din viață în 1961 la onorabila vârstă de 84 de ani. Îi se reproșează mai ales că ar fi aranjat sau completat unele reproduceri după desene și picturi parietale. Acuzația n-a putut fi niciodată dovedită, dacă nu pentru altceva, măcar pentru faptul că unele desene sau gravuri pot arăta astăzi altfel, datorită schimbării condițiilor de temperatură, umiditate, etc., decât în urmă cu zeci de ani când au fost copiate de ebruiei. De altfel, unii dintre specialiști nu sunt împotriva completării desenelor. Un arheolog francez îi relata biospeologului Ștefan Negrea, cu prilejul vizitei din 1975 în peștera Le Trois Frères, în legătură cu aceste completări la care ar fi recurs brăii. Citat. Și chiar dacă uneori proceda astfel, oare nu-i științific să reconstitui un desen, o friză gravată ca paleontologul care reconstituie un animal după câteva resturi scheletice, mai ales dacă știi să o faci la fel de bine ca omul cavernelor. Încheia citatul. Este și acesta un punct de vedere cu care însă mulți oameni de știință nu pot fi, pe bună dreptate, de acord. S-a scurs un veac de la descoperirea primelor picturi rupestre ale altor manifestări de artă ale omului primitiv, Expresia artă primitivă folosită de unii autori nu este adecvată. Prin ea, istoricii de artă desemnează în mod curând operele pictorilor și sculptorilor care i-au precedat pe maestrii renașterii, așadar nu artă primitivă, ci arta omului primitiv. În acest interval, mai bine zis în cele opt decenii de când arta omului primitiv a primit o recunoaștere oficială și a început să fie studiată metodic, în fața oamenilor de știință s-au ridicat numeroase probleme ca ce reprezintă desenele și gravurile, care este tehnica execuției lor, ce vechime au, cum reflectă ele modul de viață și concepțiile omului primitiv, ce legătură există între aceste manifestări de artă și ritualurile magice și altele. Desigur că, dintre toate aceste probleme, mai ușor de rezolvat pare cea care se referă la temele de inspirație ale desenelor, picturilor și gravurilor găsite în peșteri. Am văzut că, în parte, se reproduceau animale dispărute de multă vreme din aceste locuri. Bizon, mamuți, bouri, de asemenea elefanți, urși de peșteră, chiar și rinoceri, lei, hiene. Pe lângă aceste animale care constituiau prada și hrana obișnuită a vânătorilor primitivi, cerbi, mistreți, țapi ceea ce nu înseamnă că în acele epoci îndepărtate din Paleolitic, oamenii nu vânau bouri sau bizoni, ba chiar urși, precum și alte animale cu a căror carne se hrăneau. În definitiv, amerindienii din America de Nord s-au hrănit până către sfârșitul veacului trecut cu carne de bizon, bizon bizon sau bizon americanus, specie rudită cu bizonul european, bizon bonasus sau bizon europeus. Bizonul sau zimbru a trăit și pe meleagurile noastre ca și bourul, bos primigenius, al cărui cap figura pe vechea stema a Moldovei, semn iconografic care constituie desigur, o mărturie a frecvenței lui în aceste locuri. Cum erau reprezentate aceste animale pe pereții peșterilor? Era omul primitiv un artist talentat? Iată o întrebare la care răspunsul nu poate fi decât afirmativ. Dacă vom avea prilejul să vizităm una dintre celebrele peșteri cu picturi sau măcar să răsfoim un album cu reproduceri, vom fi izbiți de plasticitatea imaginilor. Iată un grup de cerbi surprinși în mișcare, în poziții pline de grație. Un mamut masiv și păros, cu spinarea încovoiată și colții ridicați amenințător. Un grup de cai sălbatici în goană. Un altul reprezentând o familie de elefanți. Un mistreț cu coama zbârlită. Sap, bizon și din nou cerbi trecând în not printr-un vad. Sunt desene expresive, vii, care pornesc de la conturul linear, evoluează uneori către figuri monocromatice și ajung cu timpul până la o bogată și expresivă policromie. Deși nu totdeauna cu fidelitate, ele redau cu un real talent fapturile care populau lumea îndepărtaților noștri strămoși. Această artă nu trebuie judecată izolat ci în legătură cu procesul de evoluție a omului, proces care se manifestă și prin acumularea de cunoștințe și dezvoltarea unor capacități creatoare. Cum a luat naștere arta, nu se poate spune cu siguranță, arată Mihail Alpatov în Istoria Artei, editura Meridiane, București, 1962. Citat, probabil că creația artistică a izvorât dintr-o creație neartistică a omului. În cursul istoriei și alte fenomene au luat naștere adesea în chip asemănător. Astfel, chimia s-a născut din alchimie, astronomia din astrologie. Este însă de presupus că încă în activitatea neartistică a omului se aflau rudimente din care s-a putut dezvolta arta. Dar în afara acestor activități neartistice ale omului primitiv, cum ar fi ocupațiile, vânătoarea sau construcția de locuințe, Amenajarea peșterilor, ivirea artei trebuie pusă și pe seama dezvoltării gândirii și vorbirii a conștiinței sociale, a ceea ce mulți dintre cercetători numesc lărgirea orizontului spiritual. Încheia citatul. Dreptele din evoluția omului se caracterizează prin dobândirea unor deprinderi noi în activitățile sale de zi cu zi. Acest proces contribuie din plin la lărgirea orizontului spiritual al omului, la formarea conștiinței sociale, Or, arta nu este altceva decât o formă a conștiinței sociale. Până astăzi nu s-a reușit fixarea unei date, măcar cu oarecare aproximație, de apariția artei omului primitiv. De peste opt decenii, de când cercetătorii dintre cei mai avizați dezbat această chestiune, nu s-a ajuns încă la o concluzie acceptabilă. Citat, nicio altă perioadă din istoria artelor n-a provocat controverse atât de aprinse ca epoca cea mai veche. Citat din Alpatov Până acum trei sau patru decenii se admitea în general că paleoliticul, cea mai veche fază din istoria omenirii, începe cu circa 600 de, de ani în urmă, dar cercetările mai noi, în special ale familiei de antropologi, licheii, efectuate în răsăritul Africii Centrale și mai ales în regiunea Oldoa, tind să împingă înapoi apariția omului cu sute de mii de ani. Totuși, cu ajutorul metodelor moderne de datare, s-a putut stabili că manifestările de arte rupestră cele mai vechi datează din ultima perioadă a Paleoliticului, Paleoliticul Superior, care după unii autori începe în urmă cu 100.000 de mii de ani, după alții cu 50 de mii sau chiar mai puțin. Aribre distingea în această perioadă trei faze, Orinia Sianul, Solutreanul și Magdalenianul după numele unor localități din Franța, plasând primele manifestări de artă în urmă cu circa 40.000 de ani. După autor mai noi, Loroaguran, Preistoria Artei Occidentale, Paris, 1965, Orinia Sianul trebuie plasat începând cu 30.000 de de ani în urmă, după care urmează trei faze ale Gravetianului, apoi Solutreanul, 18 până la 15.000 de ani înaintea erei noastre și magdalenianul, 15 până la 8.500 înaintea erei noastre. Acesta din urmă având și el trei faze. Gravurile pe os și desenele din orinia siană reprezintă la început execuții stângace care apoi evoluează în linii mai precise și într-un colorit de mare prospețime obținut prin folosirea de pigmenți minerali. În ultima fază a orinia sianului, contururile animalelor se precizează și în același timp începe să apară perspectiva în sensul unei adânciri a spațiului. Din faza mijlocie a paleoliticului superior, solutreanul, circa 20.000 până la 15.000 înaintea erei noastre, fac parte excepționalele basoreliefuri din peșterile Furno, Judiable, cap blanc și din alte părți ale Franței, marcate printr-o tehnică uimitor de precisă, având în vedere uneltele cu care se lucra. În sfârșit, magdalenianul constituie apogeul reprezentărilor picturale policrome de diferite intensități realizate prin aplicarea succesivă a straturilor de culoare. Din prima fază a magdalenianului și din cea mijlocie fac parte celebrele frește descoperite la Altamira și, în parte, la Lasco, de asemenea gravurile de la Le Troifrer și Le Combarel, precum și desenele de la Rufinia și Nio. Este o artă care vedă mișcarea animalelor alternanța dintre umbră și lumină, adâncimea. Picturile rupestre au fost deosebit interpretate de autorii miilor de studii care au apărut până acum în legătură cu această temă, iar uneori părerile sunt diametral opuse. Nu vom intra aici în amănunte, ne vom referi numai la doi dintre autorii din care am mai citat. Astfel, Mihail Alpatov crede că, citat, numeroase caracteristice ale acestor desene fac imposibilă o comparație cu arta timpurilor moderne. Bleahul, din potrivă, este de părere că, citat, dacă ar fi să comparăm aceste picturi cu tot ce s-a creat după aceea, nu vom găsi ușor ceva asemănător. Arta egipteană este statică, ceremonioasă. Cea grecească este filozofică, în ea vorbește eternul. Cea romanică este grandilocventă. Cea medievală este mistică. Arta renașterii este desprinsă de natură. Doar în timpurile moderne, în secolul trecut, Vom găsi ceva asemănător. Este impresionismul. Aceeași predominare a spațiului, aceeași fixare a momentului, nu a eternului, aceeași mișcare redată prin lumini și nuanțe. Încheiat citatul. Firește că și arta rupestră, ca orice artă, poate fi interpretată diferit de autori diferiți. Un specialist ca Petrescu Dâmbovița, care în 1970 a vizitat împreună cu profesorul Barier, de la Universitatea din Toulouse, peșterile Loportal și NIO, observă, citat, se pune întrebarea, desenele și picturile din caverne sunt rezultatul unui act pur artistic? Evident, răspunsul este nu, dar multipla lor semnificație nu este încă pe deplin lămurită. Încheia citatul. Indiferent de semnificația multiplă și deocamdată controversată a acestor mesaje pe care Homo sapiens ni le transmite peste milenii, chiar zeci de milenii, un lucru este cert. În aceste manifestări se vădește o evoluție pe care unii cercetători au încercat chiar să o delimiteze în anumite faze progresive. În cele mai vechi gravuri și desene, acestei arte îi lipsește perspectiva. Ea nu urmează reguli compoziționale. Figurile parcă plutesc în spațiu, nerepartizate după un plan gândit sunt ieșite doar dintr-o pornire spontană a artistului. Dar alte picturi, desene sau gravuri vă descurcă de compoziție narativă, de pildă scena de vânătoare prin peștera Fond de Gom, reprezentând un grup de cai surprinși de un leu care se pregătește să sară asupra lor, sau gravura pe un fragment de os, ilustrând trecerea unui râu de către un grup de ren descoperit în peștera de la Lorte. De asemenea, manifestările de artă din peșter ca Altamira, Mazdazil sau Lascaux stau mărturie pentru evoluția artei paleolitice. Deosebiri de vedere există și asupra genului de artă care a apărut mai întâi, gravura, sculptura sau desenul. În ultima vreme, preferințele specialiștilor par să se îndrepte către sculptura. Primii sculptori pe care i-a dat omenirea au prelucrat osul. Iar primele sculpturi sunt reliefuri rudimentare, executate în ronbos, cu reliefuri pline, reprezentând mai ales femei. Un argument în favoarea priorității sculpturii asupra desenelor și picturii e faptul că figurile au fost găsite pe o arie imensă, cuprinsă între țărmurile Atlanticului și cele ale mării Aral, pe când picturile rupestre din Europa sunt concentrate, cum arătam într-o regiune relativ restrânsă. Cele mai folosite materiale de sculptură sunt oasele, piatra, fildeșul, colții de mamut. La Kostenkhi, în Rusia, s-au descoperit figuri confecționate din lut amestecat cu cenușe de oase arse sau uh, marne. Interesante prin expresivitatea lor sunt statuetele descoperite la Predmost, în Cehoslovacia, majoritatea prelucrate din os de mamut. Frecvența figurilor feminine printre cele mai vechi sculpturi, arheologii au botezat aceste statuete Venus, denumire nu lipsită de o anume ironie, a fost explicată prin însușirile magice ce li se atribuiau. Veri Gordon Child arată că aceste statuete sunt urâte lipsite de grație, majoritatea lor n chip, în schimb atributele sexuale sunt totdeauna scoase în evidență. Desigur că slujeau unui rit al fecundației care asigura reproducerea vânatului, închea citatul. În De la preistorie la istorie, editura științifică București, 1967. Zamiat Nin este și el de părere că aceste vene rețineau loc de marionete în scenele prin care se provoca în chip magic reproducerea, de unde concluzia că oamenii paleolitici erau convinși că, prin magie, Funcția regeneratoare a femeii poate fi extinsă asupra animalelor, probabil că și a plantelor. Același rol magic este atribuit și desenelor mai recente, din Magdalenian, aflate în peșterile din Pirinei și din Franța. Child spune, Prin virtuțile magice cu care erau înzestrate aceste desene, aveau menirea să asigure vânătorilor un vânat abundent”. Încheia citatul. Trebuie oare de aici să tragem concluzia că în urmă cu 10 sau 15 milenii printre acești vânători locuitori ai peșterilor existau gravori și pictori profesioniști? Child aderă categoric la această ipoteză. Citat. Desenele sunt realizate cu un asemenea talent, încât e cert că sunt opera unor meșteri specializați. Și profesorul Child, care a deținut mulți ani catedrele de arheologie de la Universitățile din Londra și Edinburgh, continuă. Cu siguranță că participarea lor magică la vânătoare e eliberat pe artiști de orice muncă. Ei erau răsplătiți cu câteva bucăți de vânat. Firește că lucrurile se puteau petrece și așa, numai că această părere a arheologului englez nu se sprijină pe argumente. Alți cercetători ai preistoriei sunt de altă părere. Artistul din Magdalenian nu era un profesionist, ci un vânător și culegător ca oricare altul, dar înzestrat cu talent pentru desen sau gravură. Magicienii de profesie, vrăjitori vraci, șamani, care nu vor fi direct productivi, adică nu vor participa la munca propriu-zisă a colectivității și ale căror prerogative economice se vor baza pe credințele societății, vor apărea mai târziu, odată cu conturarea mai precisă a credințelor religioase. În Magdalenian, cum spune chiar Child, magia stăpânea forțe mai vagi și mai impersonale.